Va ora in onda Carta e Penna, programma di informazione ancora di Filippo Glorioso. Un cordiale buongiorno da parte di Filippo Glorioso, ben ritrovati all'ennesima puntata di Carte Penna. Oggi giornata da bodile picissime di argomenti che spaziano dalla ricerca scientifica, andiamo poi agli stage dei, di formazione dei dei giovani in Italia e in Sicilia, capiremo con l'autoressa Verderaimi di cosa si eh, di cosa eh, a cosa andiamo incontro nel futuro, visto la grave crisi economica che attanaglia non soltanto l'Italia, ma soprattutto il centro sud ed tutta l'Europa. E eh, per quanto tiene invece la ricerca Assula Leucemia, la Lile che si occupa da anni ormai di queste eh, tematiche eh, sotto le feste pasquali 4000 piazze pensate eh, mette a disposizione, quindi vende perché il ricavato deve essere devoluto all'associazione per la ricerca appunto eh, scientifica sulle eh, malattie che colpiscono soprattutto il mieloma, i linfomi e le leucemie e avremo al telefono tra poco il dottor Toro che è il presidente della Lile di Palermo in studio insieme a altri due ospiti che abbiamo avuto qualche mese fa, parleremo di legalità per quanto attiene la Bibbia, ma parleremo anche con due esponenti politici del comune di Cefalù, il presidente del consiglio e è un altro esponente col quale parleremo di legalità, invece politica di legalità amministrativa e quindi c'è un tutt'uno, eh, può sembrare, un, possono sembrare due argomenti distinti e separati, in realtà si amalgamano perché insomma, non puoi fare una scissione di moralità politica e moralità religiosa. La moralità è unica e quindi parte tutto da quella religiosa, se vogliamo, ma poi si estende a tutti gli aspetti della vita sociale. <ride> Mi premeva molto fare un cappelletto prima di andare in linea alla su quello che è successo ieri sera alle 19.10 la fumata bianca, una piazza San Pietro gremitissima si parla di 100.000 persone e non poteva essere che così visto che poi in Italia abbiamo una e manca una sede vacante eh, di governo eh, che ne viene sfruttato dal pensiero dei cittadini, quindi dalla mano dei cittadini che danno un voto da una parte anziché dall'altra e poi da lì si crea un governo. Siamo in una fase di stallo, quindi manca il papà per così dire il governo, eh, un governo che sia l'espressione del dei voti dei cittadini e e mentre il governo si arrovella, cioè mentre i politici si arrovellano su come fare questo governo, Grilli, Sirilli, Nodi, PD, Sì, grillini no, PDL, Sì, PDL, no, eccetera eccetera, vedete che la Chiesa che è universale, con 100 eh, 150 se non erro eh, cardinale in conclave, che letteralmente significa sotto chiave, chiuso e chiave, hanno deliberato alla quinta eh, seduta, hanno deliberato e hanno scelto quindi un un papa eh, nuovo. Questo papa eh, a parte eh, i vaticanisti, cioè i colleghi giornalistici che si okupenom delle storie del Vaticano, dei papi, delle storie dei papi e quant'altro, insomma, è stato una un toccasana, una rivoluzione, l'hanno definita, cominciare da quando è apparso nel logione centrale per dar la benedizione alla al al popolo eterogeneo, c'erano argentini felicissimi tra l'altro eh, di avere un papa del del sud del Sud America, ma c'erano anche gli cinesi, gli indiani, gli italiani, gli tedeschi, tutti all'unisono hanno detto che questa eh, personalità forte perché un Gesuita, ma dall'altra parte molto francescano, provanesia che ha scelto un nome, Francesco, eh, non a caso, ma perché rispecchia a mio modo di vedere, non soltanto il mio modo di vedere, rispecchia quello che è la sua indole eh, pastorale, quella che ha esplorato poi nella Cudia Argentina di stare vicino a questi sacerdoti che sono nell'ultima frontiera con i più poveri dei poveri, rischiando anche eh, spesso e volentieri di essere pure ammazzati. C'è stato un sacerdote che lui con il quale lui è stato molto vicino che si è dovuto allontanare dall'Argentina per 2 anni in un esilio eh, forzato perché insomma la politica argentina mh, è in rotta di collisione con la Chiesa cattolica eh, in quel momento rappresentata dal nuovo papa a, a Buenos Aires e tant'è che ieri c'erano tante congratulazioni eh, pervenute da tutto il mondo, da Obama eh, che dice che questo è un papa dei poveri, alla Germania e insomma eh, alla Francia stessa e tantissimi altri stati è arrivato in fortissimo ritardo il eh, chiamiamolo fax, la lettera di eh, di augurio a Papa Francesco da parte della sua presidente eh, argentina, ma un messaggio freddo è eh, dovuto al fatto appunto che negli ultimi tempi questo papa allora cardinale non non era in perfetta linea con la politica argentina. Quindi da parte degli addetti ai lavori una personalità forte, una personalità capace di gestire le cose, una personalità comunque vicino alla gente povera che soffre e poi la provate che ha anche il pettorale, cioè la croce che porta sul petto non ha diademi, non ha brillanti, ma è semplice e poi cammina spesso a piedi, si usa la metropolitana, i mezzi pubblici e non ha autisti, quindi è me aborra in maniera assoluta l'ha detto, l'ha scritto, la la la pubblicato, aborra in maniera assoluta ehm, come dire la nomenclatura ecclesiastica del del palazzo. E eh, lui è un uomo semplice, vuole stare tre persone semplici. Ci auguriamo che lo facciano lavorare perché secondo me questo papa a cominciare da ieri sera m'ha dato un imprimatur di quello che sicuramente lui vorrà fare per il futuro. Adesso do un attimo alla linea, no, la regia. Ah, ecco, abbiamo la telefonata, quindi non andiamo alla linea della legge, restiamo in studio, abbiamo dato la notizia sull'AIL, questa grande associazione Ollus che si occupa della ricerca sul mieloma, sulla eh, sugli linfomi e sulla leucemia. E eh, su 4000 piazze, quindi comprate queste uve di Pasqua il cui ricavato verrà devoluto naturalmente alla ricerca scientifica. Ho il abbiamo il piacere di avere in studio anche se per telefono eh, il dottor Toro che è il presidente AI ah, di Palermo. Dottor Toro, buongiorno e grazie per aver per aver accettato l'invito. Buon ritorno a voi e grazie per l'interesse che state manifestando per questa nostra iniziativa. Intanto è una benemerta iniziativa, dottor Toro, io presumo che la ricerca va aiutata visto i pochi fondi che i, i vari governi italiani ancora una volta devolvono in maniera molto piccola nei confronti della ricerca che ha bisogno invece di fondi ingenti per sconfiggere questa merda. Prima domanda che le, chiedo, che le faccio dottor Toro. Facciamo un distingo per chi non ha detto i lavori. Qual è la differenza eh, tra leucemia, linfomi e mieloma? Ma guardi, sono tutte malattie del sangue che hanno delle evoluzioni diverse che appunto vengono valutate dagli dagli specialisti. Oggi noi non possiamo neanche fare questo per solamente queste tre differenze. Oggi noi contiamo decine e decine di forme di di di leucemia. Sì. L'obiettivo oggi è quello di poter curare eh, ogni leucemia in maniera assolutamente soggettiva. Questo è il grande passo che eh, mm -hmm. che che è stato fatto. Sì. E, e a questoontrumentamente eh, ci aiutano gli operatori di ematologia che sono sempre più si fa. A proposito vorrei dire che il laboratorio di oncematologia del dell'ospedale Cervello diretto dalla dottoressa Santone è uno dei più importanti d'Italia per cui i prelievi, i prelievi di sangue arrivano appunto da tutto il paese per essere valutati nei nostri Abbiamo abbiamo un ottimo centro di eccellenza anche in Sicilia abbiamo, da questo In Sicilia abbiamo degli eccellenti che non si limitano solamente all'ospedale Cervello, ma diciamo che la cultura ematologica delle nostre eh, ha una storia molto, molto importante e naturalmente eh, apprezzata in tutte le parti. Non so per Dr. Toro, io la sento la sento a tratti. Se riesce a spostarsi, se col cellulare, se riesce a posizionarsi in in, in una posizione magari che sia più eh, più chiara la ricezione qui in studio. Pronto. Non c'è più parlo per tutto, ma la sento, me... dottor Toro, la sento metallica. E eh, mi mi e eh, adesso come comincia... dice? Ecco, adesso la sento. Sì, sì, sì. sì Pronto. Sì, sì. Allora, un'altra ecce... un eccellenza è sul fronte dei trapianti. Oggi all'ospedale Cerveno abbiamo raggiunto un nostro milestone, 1700 trapianti e con esiti stravaganti, straordinari, straordinari. Nella sua maggioranza e questo appunto ci mette eh, i fini posti anche in questo campo del paese. Io però ho ritornare alla sua a quanto le ha detto in maniera molto precisa all'inizio, cioè sì. i fondi che devono aiutare la ricerca e eh, ed in campo l'associazionismo e eh, un trent'anni fa nasceva, il 40 anni fa il una diagnosi di chebia era una diagnosi di esuta morte il 90% delle leucemie eh, erano alveo paesi che letali quelle che coinvolgono erano quasi per fatti assolutamente eh, casuali e da 40 anni a questa parte con lo sforzo delle associazioni con la dedizione che dei dei ricercatori e con lo stimolo che è stato dato dal dal istituti ha ai governi per i finanziamenti per la ricerca, ma soprattutto per i fondi che sono stati eh, devoluti per cercare la del Dr. Pero, dottore, mi scusi, la devo interrompere, c'è una pessima ricezione. Facciamo una cosa Ma dottor Toro e sospendiamo un attimo la telefonata, io mando un po' di pubblicità sì. e la chiamiamo subito. D'accordo? D'accordo, allora richiamamolo sul fisso in attesa che eh, facciamo la telefonata che il dottor Toro si raggiunga alla propria il proprio ufficio perché così non si riesce a capire. Eh. E allora do la linea un attimo alla regia in attesa di ripristinare il collegamento. Adesso dormi che il giorno è finito, non è finito bene Nonostante tutti i nostri casini, è finito bene Adesso dormi che domani ho da lavorare Non dico che studiare sia meglio, lascia stare Dormi e il mondo senza di noi, continua a girare mi dormi, che non noi senza il mondo non stiamo male adesso dormi, che il cielo c'è adatto, anche l'ultima stella Io ti svesto, ma il bottone più basso, mi fatti sperare Non pensare, prova a chiudere gli occhi, fatti coccolare Non mi dormi, se così bella da incormiciare Vola via da me per i sogni, dai miei desideri Via da me Dolce, belle, chiara Non voltare, sognare Il giorno è finito, è finito bene Tre sorrisi, le tue paure, è finito bene Dormi, dormi, ehi, far finta di dormire Se si apri gli occhi, se si apri gli occhi, mi puoi fregare Dormi e vola via da me I miei sogni dai miei desideri via da me do' pelle chiara a loro volta ti sognai non hai più paura dove non arriverò dove non insisto in un mondo solo tu e in quel gioco misto Allora, ehm, la regia ha ripristinato il collegamento con il dottore eh, con il dottor sì, Toro. Sì, sì, sì, sono in eh, linea. Sì, sì. Ecco, qua adesso sentiamo bene, dottore. Allora, nella sì, sì, sì, sì, eh, prima una, è una zona una zona un po particolare. Sì, sì. Allora, io le le chiedevo le faccio un'altra domanda dottor Toro, qual è la sintomatologia di chi eh, è colpito da questi tre tipi, chiamiamo sono tre diversi tipi, ma per semplificare diciamo di leucemia di eh, fon, linfomi e mieloma. Qual è la sì, sintomatologia la... per essere un po' sul acquisire eh, <ride> il paziente il paziente denuncia una debolezza, denuncia eh, febbre, ma soprattutto il la, la diagnosi è una diagnosi di laboratoriosa. Il paziente appunto ha questo questo questa sintomatologia che potrebbe sembrare banale, ma poi fa uno delle analisi e si accorge il medico subito in maniera molto semplice si accorge che i valori del sangue sono sono i globuli rossi nati, spariscono e, e quello scendono si soprattutto soprattutto i bianchi, soprattutto Perché i bianchi, c'è c'è una forte infezione che sono quelli sono quelli coinvolti. È una diagnosi estremamente facile per cui il paziente poi viene avviato alla al uno specialista di ematologia un reparto di una Palermo abbiamo ad esempio quattro divisioni di di ematologia, quindi è abbastanza eh, servita la, no, la la nostra città e comincia un suo iter, un iter che è fatto di farmaci e fatto di cioè serve sto piano, c'è un percorso da fare, c'è un percorso da fare. C'è c'è c'è un percorso da fare, un percorso un percorso che è mh, abbastanza abbastanza lungo e Comunque diciamo diciamo che non non non per forza bisogna guarire, si può guarire, ecco, quantomeno vivere. Beh, eh, guardi, <ride> oggi oggi il messaggio che noi diamo è un è di assolutamente speranza. un saggio di speranza. Oggi noi abbiamo oltre il 60-70% di leucemia che vanno che vanno in regressione. Bene. Per questa io devo fermarla dottor Toro perché purtroppo sì. sa i tempi dei radiofonici televisivi sono molto stretti, stringati. E io e allora allora l'unico messaggio è quello Prego. di invitare l'uovo di Pasqua venerdì, sabato e domenica in tutte le piazze delle nostre città, dei nostri paesi per anche in Puglia per, per contribuire alla ricerca, alla ricerca. E soprattutto al sostegno dei malati che appunto hanno bisogno di essere poi seguiti e sostenuti in questo lungo percorso. Dottor Toro, io la ringrazio per la sua grande disponibilità, no, per la sua attenzione. No, grazie per la chiarezza con la quale ha discusso su tematiche, insomma, che lasciano il tempo che torno, che sono tematiche interessantissime. Sicuramente invitiamo i nostri radioascoltatori ad andare a comprare Audio Pasqua, è un piccolo contributo, ma una goccia a volta poi il secchio si riempie e lì possiamo dare sfogo ancora di più a una ricerca con maggiore permezza e beneienza. Grazie dottor Toro grazie, per la sua partecipazione. Le auguro grazie. a lei e all'associazione un buon lavoro. Grazie. Grazie a voi e una associazione ben merita. Grazie ancora al dottor Toro per essere intervenuto per averci ragguagliato avendo dato anche uno spaccato di di ospedali che posso che sono il Ferlochielo anche qui in Sicilia, dove ci si può rivolgere nel caso nel quale malauguratamente qualcuno si dovesse accorgere di avere questo tipo di patologia, ci auguriamo mai, ci auguriamo mai. Allora, io direi a questo punto di eh, ringraziare una degli sponsor che io ho, che è lo studio della dotressa eh, Domizia di di Fazio, perché è specialista in orto, ortodonzia, ha aperto un bellissimo sto di Castelboni in Via Sant'Anna, andate a trovare perché non solo si occupa lei che è specialista di ortodonzia, ma anche di odontoiatria, per cui per qualsiasi eh, tematica avete sui denti, i denti sono importanti, vedi me per esempio. Insomma, e eh, riachiamoci con in Via Sant'Anna, proprio vicino l'arco che poi eh, ci no, ci eh, fa ad entrare all'interno del castello, sulla vostra destra trovate questo studio stupendo della dottoressa Domenica Di Fazio eh, che è specialista riceve ortodonzia e in odontoiatria. Andateci tutti il pomeriggio anche il sabato se volete e lì troverete insomma del personale altamente specializzato che vi metterà nelle condizioni di poter riprendere tranquillamente a fare dei sorrisi smaglianti, ma soprattutto a masticare bene perché la prima digestione, come dicono gli specialisti, avviene in bocca. Grazie ancora dottoressa Domizia Di Fazio, specialista in ortodonzia e io direi a questo punto direi a questo punto di, eh, di parlare di un altro argomento veramente interessante, parliamo eh, dell'HTL Cosè è una azienda che si occupa eh, di fare gli stage eh, sportello stage.it appunto eh, fughe di cervello dalla Sicilia, è un argomento che ha messo a molto a cuore, pensate che il 63% dei giovani trova lo stage fuori regione e questo oggi la dice lunga sulla grande disoccupazione giovanile che abbiamo in Italia ma in particolare nel nostro centro sud e quindi in Sicilia. Palermo l'11 marzo 2013 più della metà dei giovani siciliani lascia Scusate, la nostra regione per formarsi e trovare un'occupazione con uno stage al di fuori dei nostri confini. Sono i risultati di un'indagine realizzata da Career e Sportello Stage.it, maggiore ente promotore di stage a livello nazionale, oltre 6000 stage, pensate, attivati ogni anno che saranno che saranno presenti l'11 marzo in ambito di un incontro organizzato a Palermo in collaborazione con Confrartigianato Imprese Sicilia. E Dovremmo avere al telefono la dottoressa Verderai, se non sbaglio. Pronto dottore Severdari. Ah, ecco. Buongiorno a tutti. Eccoci. Buongiorno a lei dottore Severdari. Buongiorno, Valterai. buongiorno a tutti. Ci siamo persi per un po' di tempo di vista. Noi avevamo un collegamento quasi settimanale, se non a carenza settimanale con lei perché ci ragguagliava e dava la possibilità ai giovani di partecipare eh, o ad assumere un un incarico di lavoro, ma a partecipare anche agli stage. Io stavo leggendo alcune statistiche eh, grazie a voi che le avete elaborate, dottoressa Verderaime, e c'è un dato che a me dà in effetti fa venire i brividi in un momento ancora di crisi eh, acuta, soprattutto nella nostra regione Centro-Sud, ma anche il Nord non non sta andando meglio. Dunque, si parla di fughi di cervelli dalla Sicilia. Il 63% dei giovani trova lo stage fuori regione. Eppure voi avete attivato un bello sportello a Palermo. Cos'è che cosa avete fatto in questo anno è qualcosa di lavoro nei vostri nei vostri nei vostri sportelli dottoressa Verderaima? Certo. Intanto grazie, grazie per aver ricordato che abbiamo a, anche in Sicilia, per noi è veramente un onore e siamo orgogliosi di avere questa sede a Palermo, eh, dove facciamo appunto le nostre attività di orientamento, formazione e promozione degli stage. Sì. Devo dire che l'attività in Sicilia da un anno, a, da quando siamo appunto nel a Palermo è stata proprio quella e continua ad esserlo, quella prima di tutto della diffusione della cultura dello studi. Eh, perché ci siamo proprio resi conto che eh, bisogna partire proprio dalla conoscenza dello strumento il rimessegmento allo stage e anche una cultura dell'orientamento nei confronti dei giovani. Questi sono le prime due attività su cui ci siamo concentrati eh, proprio perché mh, abbiamo visto toccando corso sul territorio piccole imprese, medie ma anche grandi ehm, sì che manca una cultura dello stage proprio come strumento di inserimento dei giovani. Mi, mi la fermo un attimo dottoressa, mi perdoni sì. perché molti i giovani chiaramente sono indottrinati e usano un linguaggio o un lessico molto forbito, eh, dico moderno, ma c'è gente anche che potrebbe formarsi a età più avanzata. Ci sono le possibilità per un cinquantenne che magari ha perso il posto di lavoro di potersi riqualificare, dottoressa? Allora, dunque, per quanto riguarda eh, l'attività, eh, diciamo che noi stiamo facendo sul territorio come sì. lei ha ben detto, è concentrata e rivolta prevalentemente ai e giovani. giovani. Sì. Ma questo non vuol dire che eh, un percorso di stage possa essere fatto da chi eh, ha già esperienza, magari in altri settori e si vuole riqualificare oppure qualificare in settori diversi dal suo. E dunque lo stage è proprio un'ottima opportunità. Da questo punto di vista eh, la normativa non pone nessun vincolo, eh, l'unico vincolo se vogliamo che viene posto è proprio eh, dalle possibilità offerte dalle imprese che sì. iniziano. Eh, Prima di tutto non conoscendo lo strumento dello stage non lo offrono, secondariamente ehm fanno fatica a volte a offrire un percorso di stage a persone eh, che hanno un'età eh, oltre, diciamo, a quella che mediamente il mercato dello stage ha, perché è esatto. intorno ai 25-30 anni. Vediamo se ho ben capito per i nostri radioascoltatori, dottoressa. Allora, se ci fosse maggior collant, no, tra le aziende e voi ci potrebbe essere la, la maggiore offerta di di posti di lavoro e quindi maggiore domanda se ci fosse questa questo collant tra le aziende e voi, voi che formate le aziende che hanno la possibilità di fare lo stage. Lo stage, Bravissimo. dico bene? Il il tema è proprio questo. Infatti noi lunedì eravamo a Palermo presso la Camera di Commercio con la Confartigianato sì. e parlavamo proprio di questo. Sì cioè con le imprese e con i segretari funzionari delle di tutte le province siciliane abbiamo fatto proprio un incontro focalizzato sui due grandi eh, diciamo strumenti di inserimento dei giovani, lo stage e l'apprendistato, perché l'informazione su questi due strumenti che sono vantaggissimi per le imprese e vantaggiosissimi per chi entra in in azienda, eh, per ora sono ancora pochi. Allora il nostro ruolo In questo momento che ci siamo ritagliati è proprio questo, di informare per creare più possibilità eh, da parte delle imprese e dunque più possibilità di ingresso da parte dei giovani in azienda. Chiarissima, in azienda. chiarissima. Dottoressa, c'è un eh, un grafico, no, che avete fatto voi e che io mi sto sì. mi sto un attimo eh, leggendo e mi accorgo di due disincresie. Cioè le province con maggiore possibilità di stage sono Catania col 42% colorato in verde e Palermo Ehi. col 23%. Ahimè abbiamo un 3% soltanto a Caltanissetta e anche un sì. 4% su Caltanissetta e poi abbiamo un un un 4% su Ragusa, non citiamo le altre. Come mai Catania ha questa valenza in più rispetto a Palermo, il 42 contro il 22, quasi il doppio, dottoressa? Esatto, ce lo siamo chiesti anche noi. Questa è proprio una fotografia di tutte le attività che noi abbiamo fatto della promozione degli stage che noi abbiamo fatto dal 2005 ad oggi in Sicilia. E ci siamo resi conto proprio ed è venuto fuori il dato appunto così importante del 63% dei giovani siciliani che trovano stage fuori dalla Sicilia. Ma l'altro dato interessante è proprio eh, sul territorio siciliano dove ci sono le maggiori offerte di stage e Catania è ehm, al 42%. La risposta è ancora una volta sulla cultura dello stage. A Catania, le imprese catanesi conoscono di più lo strumento e lo usano di più. La risposta è solo questa, non ci sono motivi di tipo imprenditoriale o perché ci sono più o meno imprese, è proprio una questione di informazione di, di cultura, di cultura, sì. Di cultura rispetto a questo strumento, così come per l'apprendistato. Dottoressa Verderai, mi chiude perché purtroppo il tempo è tiranno, come lei sa benissimo. Allora, le chiedevo questo, cosa può fare sportello stage intanto? e eh, per dare ancora di più informazioni a chi ci si deve rivolgere per avere maggiori informazioni e eh, per cominciare a capire e a, a come dire ad allargare ancora di più la fascia di giovani che possono aderire al progetto di sportello stage.it e eh, quindi eh, questo è il sito vostro, no? sportello stage.it Esattamente, sportellostage.it Ecco, dove possono andare tranquillamente a capire poi a leggere cosa cosa si deve fare fattivamente per accedere a questi stage, sbaglio? Esatto. Noi eh, sul territorio abbiamo eh, deciso di aprire all'interno dello sportello un ulteriore punto di consulenza per le imprese, per cui qualsiasi imprenditore che abbia da 0, dico 0 dipendenti fino a eh, X dipendenti può rivolgersi a noi per chiedere quali sono gli strumenti per prendere giovani a costo 0. Io lo ripeto a costo 0 perché tra lo stage e l'apprendistato i costi eh, retributivi, previdenziali e fiscali sono 0, per cui è bene diffondere questo elemento perché in un momento in cui ci chiedono tanto dappertutto questo è fondamentale, saperlo per gli imprenditori. Una volta fatto questo i giovani noi eh, li eh, approcciamo in tutti i modi, dal web sportellostage.it, facebook, twitter eccetera e creiamo quel circuito virtuoso per mantenere i giovani i talenti siciliani su questa nostra bella terra. Dottoressa Verdereme, come sempre lei è molto esaustiva, la ringraziamo per le ulteriori informazioni che ci ha dato, speriamo che i giovani e anche le imprese prendano eh, conoscenza e visione di quello che Sportello Stage.it sta rappresentando in tutta Italia, ma soprattutto in Sicilia, con più di 6.000 stage fatti durante l'anno, per cui siete un centro di tutto riguardo e io invito sia le imprese che i giovani a, eh, come dire, a venire a visionare effettivamente quello che voi fate e così partecipare e avere la possibilità per loro e per le imprese di avere una bivalenza eh, per entrambi, cioè le imprese di avere a titolo gratuito per il tempo dello stage questi giovani e i giovani che fanno praticantato um, eh, e quindi che si indottrinano e imparano a lavorare e eh, ad entrare nel mondo del lavoro. E... Esattamente. Bene, dottoressa Verdelame, io spero di averla presa in trasmissione per ulteriori ragguagli e se ci sono gli spazi per un miglioramento, speriamo che sia così e ci possa dare ancora delle buone notizie. Benissimo, grazie a voi, noi siamo sempre a disposizione. Grazie. Grazie dottoressa Verdelame, buon lavoro. A rivederla, a risentirla, grazie. È la dottoressa Berderaime di htl-sportellostage.it. Avete sentito quali sono i problemi tra Catania e Palermo? Catania gli imprenditori sono un po' più evoluti, chiamiamoli così, si informano di più e c'è maggiore possibilità di fare stage con le aziende di Catania. Palermo eh, col 23% si colloca al secondo posto, ma le altre province via via sono molto ma molto basse in termini di percentuali. Io mi fermerei un attimo eh, dare la linea alla regia. Al rientro cambiamo pagina e cambiamo argomento e ci sono anche degli ospiti di studio che vi presenterò. A più tardi e allora rieccoci rigorosamente in diretta vi ricordo che stai ascoltando Carta e Penna un programma che va in onda ogni giovedì da mezzogiorno fino alle 13 e poi potete seguirci su Facebook oppure sul nostro sito www.crmpredio.it eh, prima di cambiare pagina e argomento con gli ospedi in studio io mh, desidero ringraziare perché insomma è una persona stupenda eh, Perito Ittica il meglio del mare ecco quando si esce da qui andate da Perito Ittica il meglio del mare perché? perché ha pesce fresco perché ci sono dei piatti già preparati nel senso che facciamo le stigliole le le spigole ornate, i calamari di insalata di mare, i sughi pronti da mettere nelle vostre nel vostro letto, arrivo a casa c'è tua moglie. Io oggi non cucino, no, io vado, sono stato da Aperito ittica il meglio del mare e mi ha dato il sughetto di pesce spada con i finocchieti eccetera e mi fa la pasta già bella condita, non hai bisogno di cucinare a oltre. Quindi voglio dire questo perito ittica il meglio del mare, ragazzi, non è soltanto uno spot eh, pubblicitario, ma è in realtà dei fatti, io personalmente mi servo da lui e per ah, pesce veramente straordinario. Poi a Cefalù lo trovate in Piazza Cristoforo Colombo, noi in Via Mazzana al numero 7, oppure c'è l'ambulante che è vicino eh, via, in Via San Pasquale, quindi potete fermarvi lì, comprate tranquillamente perché il prodotto è buonissimo. A Castelbuono invece lo trovate in Via eh, Vittorio Emanuele numero 4. Allora, ricordate dito ittica, il meglio del mare. Poi eh, Spallino Isis eh, Chic via Fontana eh, Fonte di Camar a Castelbono, andato a trovare perché comunque oltre alle stufe a pellet, il pellet stesso e eh, le stufe in eh, Zibro che sono particolari, quindi andata a visitare, ha un'ampia scelta di grampadari che sono di ottimissima fattura, ma con sconti veramente straordinari, quindi ricordatevi Isis Chic via Geraggi, già via Fonte di Camar e poi perito ittica del mare, il meglio del mare nelle vostre tavole e buon appetito. Detto questo, abbiamo detto che dovevamo dovevamo cambiare pagina, mi stanno facendo trottare oggi una trasmissione con tantissimi ospiti in studio, fuori studio per telefono, avete già sentito il dottor Toro, a proposito vi raccomando, comprate le uova di Pasqua perché c'è bisogno ancora di soldi per la ricerca scientifica sulle leucemie e ringraziamo quindi l'AIL e il presidente di Palermo dell'AIL che è il dottor Toro che ci ha ragguagliato su queste sulle sintomatologie, ma sulla gravità di queste malattie ematiche che quindi di sangue, perché chi non capisce le, la parola ematico eh, che, che vuol dire dice marrone, no, è ematico vuol dire che si parla parliamo di sangue, arteria sanguina, parte del battuto perché bisogna anche un po' stramatizzare. La seconda abbiamo mh, sentito il dottore Savederame che è la direttrice di questo sportello stage.stage.it, HTML è l'azienda che si occupa di formare questi personali di concerto con le aziende e abbiamo capito che lì ci sono diverse eh, situazioni e possibilità di riuscita nel mondo del lavoro, anche se in un contesto sono molto facili di questi tempi. Cambiamo pagina, cambiamo argomento, cambiamo verso eh, in studio, abbiamo due persone che abbiamo avuto ospiti qualche mese fa e sto parlando della professoressa Loredano Ollà, eccola qui, che fa la moderatrice per quanto attiene la conferenza che venerdì 22 marzo alle ore 17.30, come diceva lui, Sala delle Capriate, eh, il tema dell'argomento è la legalità nel percorso biblico, adesso cercheremo di capire, mentre abbiamo dall'altra parte, vuoi presentarlo tu, è un amico tuo, quindi presentalo tranquillamente, il professore... Il dottor Mario Lopresti, ecco, io io sono Laura D'Annolab. Lo... Buongiorno a tutti i radioascoltatori di CRM e Piradio. Allora, Alla, la regia mi fanno segni? Il... No, no, nessun segno, non ti preoccupare. Non è il segno divino, <ride> no, non no. ripartiamo no, di biblico, no. <ride> Vabbè, anche perché è santi e divino, pertanto. Eh, ecco, allora, no, <ride> santi è divino. Volevo <ride> chiederti intanto eh, per capire meglio di cosa stiamo stiamo parlando e tu fai la moderatrice i chi interverrà a questo simposio è Arturo Oliva, il professor Arturo Oliva, il dottor Mario Presti, pastore evangelico perché stiamo parlando della chiesa evangelica, il presidente del consiglio professor Antonio Franco, i consiglieri Vincenzo Liberto e Marco La Rosa e ci sono anche nel contestualmente ai professori che faranno la disquisizione su questo su questa conferenza, anche personaggi che si occupano di politica come il presidente del consiglio l'amico eh, l'amico Antonio Franco che tra poco poi sentiremo. Allora, cominciamo a capire di cosa stiamo parlando. Questa conferenza sulla legalità, ma partiamo dalla Bibbia, perché Sì, allora, intanto la conferenza sulla legalità è stata già uh, oggetto del di discussione qui in radio eh, con te qualche mese fa, abbiamo avuto anche al telefono in illo tempore il professor Mannino che è intervenuto perché la stessa è stata presentata presso il liceo artistico di Cefalù Diego Biancamata. Scusami, sì. io direi di salutare anche la certo, il professor sì, Felipe Gonzalez sì. Nascimento e Ghersey Fartias, sì. insomma, <ride> sì, io... una persona eh sempre perfetto perché è sempre sì. così tranquillo, lui quindi si fa mettere in un angolino. Prego, il dottor Mario Lopresti. Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. La conferenza è stata già da, è andata già in onda credo prima di dicembre. 14 dicembre eh, sarà fare sì, sì, quella forse la data che ci siamo incontrati eh, abbiamo. Ci volta. sarà un'altra versione mm, venerdì del 22, 22 marzo. 22 marzo. Allora io volevo capire questo, non tanto quanto capirlo io, ma bisogna veicolare Spiegare a chi ci sta ascoltando, Dici, ma perché ci sono diversi tipi di legalità? Mm. No, la legalità è una, è quella morale, è quella biblica se vogliamo, cioè eh, Gesù che ha dato delle direttive su cosa fosse poi in realtà in maniera molto succinta e chiara, cosa fosse la legalità a 360 gradi. Poi c'è la legalità deontologica professionale dei medici, degli avvocati, dei poliziotti, infatti tra poco avremo il presidente del consiglio per capire cosa loro intendono per legalità. Sì, infatti, Prego. ah, per la lui, sì. Eh la legalità significa innanzitutto il rispetto delle regole. E eh, per, per cominciare. Tanto per cominciare. Ora eh, ci sono parecchie regole. Lasciamo stare le regole deontologiche ma la regola fondamentale di ogni cristiano dovrebbe essere la Bibbia. Martin Lutero nel 1500 ha avuto il grande merito di aver riscoperto la Bibbia. Eh, prima di Lutero c'è fu Pietro Valdo, eh, dalla quale discendono dal quale discendono i valdesi, poi i vari movimenti protestanti noi ci ricolleghiamo essenzialmente al filone delle chiese protestanti. Sì. È e, a fondamento del nostro del nostro insegnamento, del nostro parlare c'è esclusivamente la Bibbia, perché la Bibbia è la fonte delle fonti della legalità. E eh, non dimentichiamo che nei cinque libri del Pentateuco eh, c'è una ci sono una serie di prescrizioni proprio di carattere giuridico per gli israeliti. Sul filone del Vecchio Testamento radica il Nuovo Testamento. E eh, nel nostro gergo si dice che il Vecchio Testamento è la storia di un popolo, del popolo sì. d'Israele. Il Nuovo Testamento è la storia di un uomo, di Cristo che venne su questa terra a ristabilire il legame, eh, egli fu il vero pontefice, a ristabilire il legame tra l'uomo e Dio. Spieghiamo che pontefice significa ponte, eh, colui il quale costruisce il ponte, ponte il costruttore di ponte, sì. E il, il legame tra l'uomo e Dio che l'uomo aveva interrotto volontariamente. In definitiva il Signore disse all'uomo e eh, di non mangiare del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Sarà stato una pera, una mela, un melograno, un pompelmo, un'arancia, ma non gli importa il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. E quindi l'uomo di subitì a questo ordine di Dio, a questo a questo comandamento. E per effetto della disubbidienza eh, entrò il peccato, perché il peccato è la trasgressione della legge di Dio. Dio il quale ha tanto amato il mondo ha ristabilito questo collegamento mandando il suo figliuolo eh, a morire sulla croce per i nostri peccati a sconfiggere la morte ed allora coloro i quali seguono l'insegnamento di Cristo eh, si chiamano e ci chiamiamo cristiani. cristiani sì. Quindi eh, il cristiano non è ma onna una petizione di principio qualcosa ma cristiano è chi vive l'insegnamento di Cristo chi si incarna insomma c'è dire chi non vive l'insegnamento di Cristo non è un cristiano sarà un religioso sarà una persona per bene sarà quello che si vuole ma cristiano è colui il quale vive l'insegnamento della Cristo. Bibbia eh, in particolare nel Nuovo Testamento nei Vangeli insomma è tutto quello che si vuole nella Bibbia Allora io non so se dovrebbe entrare adesso eh, se c'è in collegamento il presidente del consiglio non ancora e eh, perché sono già le 12:52, quindi eh, ci stiamo avvicinando alla chiusura del programma. E eh, invece tu volevi aggiungere qualcosa sulle considerazioni che ha fatto poco fa il collega? Sì, allora, intanto per legalità, l'abbiamo eh, proposto come ha detto lui al dicertistico, ma anche alla sala consiliare del Comune di Lascari, sarà anche saremo anche a Sciara e in altri paesi. Però prima ancora vi ricordo che domani, quindi venerdì e eh, dalle 9:00 in poi ci potete seguire se volete presso il liceo, il liceo Rosmini, il liceo paritario, dove terremo una conferenza sugli ebrei, quindi il rapporto tra ebrei e cultura e tradizioni e poi le feste ebraiche perché ci avviciniamo alla Pasqua, quindi <coughs> la Pasqua faremo una breve dissertazione sulla Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana. Per rispondere alla domanda di Pocanzi che e Filippo glorioso mi ha posto. Sì. La legalità è e la Bibbia, perché si parla tanto di legalità, noi ovviamente, come direbbero le donnine che stanno in casa a cucinare con quello che hanno in casa, noi abbiamo le conoscenze teologiche, conoscenze ecco, mh, bibliche, pertanto vogliamo portare questo aspetto della legalità dal punto di vista proprio della Bibbia, quindi andare alla ricerca nel testo che è eh, il libro dei libri, ricercare l'etimologia, ricercare anche eh, i versetti di riferimento sia a partire dal Vecchio che dal Nuovo Testamento. Mi premeva farvi una domanda, sì. no? perché Martin Lutero che citava prima il questo monaco tedesco che per certi aspetti si ribellò a quello che era ribellarsi nel senso non con la baionetta in mano, ecco, ha protestato, poi nasce il protestantesimo con le varie distinzioni pentecostali, del settimo giorno, avventisti, eccetera, eccetera. Non non addentriamoci in queste eh, diatribe perché sennò ci perdiamo di casa, ma mi mi mi sorge spontanea la domanda eh, perché spesso nella Chiesa cattolica, a Roma, aveva eh, negli ultimi tempi aveva parlato, eh, aveva come dire eh, è tratto il ponte che si era interrotto con gli ebrei chiamandoli fratelli maggiori. Eh, questo vale anche per le chiese protestanti o c'è un distingo anche lì? Beh, in realtà gli ebrei sono fratelli maggiori. C'è niente da fare. Io le ho letto un po' di anni fa un libro scritto dal eh, C'è qualche problema amico che abbia il microfono? Scritto sì. da Helio Toaf Toaf che dir세 si voglia. È il rabbino capo il di Roma. Rabbino capo della sinagoga di Roma. Non so se ancora sia in vita, una persona eccezionale. E il titolo di questo libro era Per fede di Giudei Fratelli Maggiore, in realtà sono i Fratelli Maggiore. Per un fatto, eh, come dire, eh, gli oracoli, gli insegnamenti, la legge furono dati agli ebrei, c'è niente da fare. Il cristianesimo è innestato nell'ebraismo. Poi è venuto fuori come entità a sé stante, ma all'inizio si era pensava che eh, non è che era un tutt'uno perché l'insegnamento cristiano partiva. Sì, l'insegnamento cristiano cominciò nelle sinagoghe e il grande eh, come dire, non problema ma l'impegno di di sempre era quello di testimoniare e di spiegare agli altri che in realtà Cristo è colui il colui del quale hanno parlato le scritture e Paolo per esempio nelle sue lettere nella lettera ai Romani e nella lettera agli Efesini spiegava eh, Stefano il primo martire di Cristo eh, spiegavano che cosa significava chi era colui del quale eh, avevano parlato nel tempo i profeti Isaia e eh, Michea profeti che avevano parlato dell'avvento del Messia l'Emmanuel Dio con noi eh, eh, tutto questo veniva spiegato agli ebrei di quel tempo c'era chi lo accettava chi non lo accettava Ti devo interrompere Prego. perché c'è un amico in diretta, insomma, il professor Filippo Greco. Professore, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, come state? Eh beh, noi siamo bene, chiediamo a lei, professore, che è stato dall'altra parte bene. del ristallo. Bene, bene. Allora sì. Professore Greco, sì. allora io sentivo sentivo, sì. sentivo Mario Lopresti che predicava. Sì, sì. Eh, no, predicava, <ride> oh, non è lui, non è, è il eh, predicato. È lui, è lui. Vogliamo sì. fare vogliamo fare il contraddittorio, professor Greco? E sentivi, sì. professore Greco? E allora da non l'sentivi, professore Greco? Io io ho sentito solo poche cose, devo <ride> dirla <dico ride> la verità, perché sono fuori per un corso di specializzazione. No, allora quindi... scusami, ti interrompo un attimo Filippo, ti puoi dare del tu, sì, chiediamo del fisio, sì, diamoci. Certo assolutamente, diamoci del tu. Allora, io ho fatto opposto una domanda al professore che faceva da requisitoria poco fa sulla sulla circa gli ebrei che sono veramente i nostri fratelli maggiori, poi si come è stato riconosciuto da Giovanni Paolo II quando poi andò al muro del pianto e mise il bigliettino dentro il muro del pianto e eh, quindi il perdono che, per questa per questo popolo che è stato vessato negli anni e c'era questa contrapposizione come se loro avessero ucciso Gesù Cristo. Poi ci fu il perdono e quindi il riconoscimento da parte della Chiesa Cattolica Apostolica Romana e soprattutto da Giovanni Paolo II con la, il patto che poi andò in Israele di dire che sono fratelli nostri maggiori. E eh, chiesi invece la stessa domanda al professore Arturo Oliva Lo presti. Lo presti, ecco, il professor lo presti. Ah, eccolo qua. E eh, eh, vabbè, io ogni tanto qualche performance me la gioco. Eh, è il bello della diretta. Ho chiesto al professor eh, lo presti se anche per le chiese eh, protestanti eh, ci fosse lo stesso riconoscimento nei nei confronti della, del del degli ebrei. E lui mi stava asserendo che in effetti sono fratelli maggiori. Qual è il tuo punto di vista, Filippo? Ma eh, la domanda precisa me la ripeti per favore? No, la domanda è questa. No, proprio... sì. Se per te dico e è, è valida la cosa che ha detto Giovanni Paolo II a nome di tutti i cristiani che gli ebrei sono i nostri fratelli di maggiori e stessa cosa l'ha asserito poco fa il conico allora, Mario sì, Presti, per, per te la stessa perfetto. cosa o c'è qualcosa invece che non che no, non quadra? No, punto di vista da un punto di vista sociologico io credo che mh, bisogna un attimo eh, se se non mi sentite bene eh, No, no, ci sentiamo bene, vai avanti vai avanti perché il tempo stringe, eh. Sono un'auto distante, sono molto distante. Non ti preoccupare. Ehm eh, il problema vero è che ehm eh, in tempi storici c'è stata un'evoluzione del pensiero, nel senso che siamo passati all'individuazione ai ebrei come coloro che hanno eh, ucciso Cristo sostanzialmente per i cristiani, c'è stato utilizzato anche per finalità politiche eh, sì. contro gli ebrei in maniera diversa in tempi diversi e anche per giustificare ruberie eh e dei beni degli ebrei stessi che erano ormai eh, diciamo una classe dominante sostanzialmente economicamente nel mondo mh, sia medievale che rinascimentale, ricordiamoci. Poi via via anche con mh, i nazisti che avevano bisogno di giustificare in un certo senso eh, rifacendosi a questo concetto del eh, responsabili della crocifissione di nostro signore Gesù Cristo mh, serviva a prendere i loro averi, i loro soldi eh, e da lì poi alle banche tedesche, svizzere, eccetera. Diciamo che ancora oggi noi viviamo in questa sorta di ambiguità, no? Mm, eh, tra e ebrei da una parte che vengono corteggiati e protetti dalle multinazionali, per esempio, e alcuni che sfruttano sostanzialmente la capacità degli ebrei di gestire finanza internazionale, non dimentichiamo che i più grandi finanziari internazionali sono ancora oggi famiglie. Filippo, ti fermo, ti fermo un attimo perché desidero farvi un'ultima domanda a tutti e tre e ve la pongo in questi termini secondo voi dopo quello che gli ebrei visto che sono i nostri fratelli maggiori dovrebbero darci l'esempio in realtà io mi accorgo correggetemi se sbaglio visto che hanno avuto la Shoah e sappiamo tutti la Shoah di cosa stiamo parlando dello sterminio di 6 milioni di ebrei da parte dei nazisti di cui tu facevi cenni prima ma adesso da un ventenne e forse più dalla guerra dei sei giorni mi senti? non sento più niente ecco Filippo Greco si è perso Filippo mi senti? No, Filippo si è perso. Va bene. Se abbiamo perso la linea, purtroppo, e quindi chiudiamo con noi con questa ultima domanda. E eh, se si parla di legalità, se gli ebrei sono i nostri fratelli maggiori, stiamo parlando della Biblica, quindi data Cesare quel che dice Cesare, addio qualche di Dio, se vogliamo, partiamo da lì. Ecco, per far capire meglio in maniera più diluita, più semplice alla gente. Come mai il capisco la politica, poi è c'entra di mezzo tutti gli effetti, ma un popolo che è stato avvassato, eh, distrutto nella morale, nel fisico, nel corpo, soprattutto 6 milioni, no? Da parte dei nazisti perché volevano appropriarsi, perché i professori universitari, perché i bancari, i banchieri, non i bancari, i banchieri, eh, avevano in mano il potere economico e continua ancora ad averlo, grandissimi commercianti come mai non riescono a capire che c'è un popolo di minoranza che è quello palestinese che ha le stesse eh, come dire gli stessi diritti del popolo israeliano a vivere in pace nella propria terra. Chi meglio di loro, di questi fratelli maggiori, dovrebbe capire e percepire che quella gente ha bisogno anche lo anch'essa di avere uno spazio. Allora, come te lo spieghi? Ehm, Dallo un punto di vista biblico. Eh, no, non andiamo sulla politica perché sennò ci perdiamo. I palestinesi discendono anche da Abramo, ma sono figli eh, di Agar. Abramo ebbe la moglie sua che si chiamava Sara sì. o Sarai, sì. la quale non era sterile. A un certo punto Sarai disse a suo marito: "Sente, piglia te Agar e fai un figlio con Agar". Fece un figlio con Agar, al quale pose il nome Ismaele. Dopodiché, dopo di che, a 13 anni, sarai ebbe grazie ad Dio parto di un figlio al quale pose nome Isacco. Ismaele che aveva era grandicello, si prendeva a gioco di Isacco, ad un certo punto Abramo fu costretto a mandare via Agar col figlio e restò Isacco che era il figlio di della promessa. Quindi i i palestinesi discendono dal ceppo di Ismaele. Gli ebrei allora a quella loro volta cosa fanno? Prendono la Bibbia e dicono che nei nostri confini sono da questo punto, a questo punto, a questo punto, a questo punto. Voi qua non ci dovete stare. È semplice quello che fanno gli ebrei. Ho capito. Beh, insomma, eh, però non è un argomento che può no, essere affrontato. No, no, no, ma me la per capire, visto che sono fratelli maggiori, le abbiamo perdonate del fatto che non era vero che poi per colpa loro è morto Gesù Cristo. Quindi abbiamo passato anche abbiamo gettato questo ponte, però ancora siamo fermi su delle posizioni dove lorda una parte dei palestinesi dall'altra e io ritengo che invece il popolo palestinese Qualc Altra altra volta eh, ne potremo parlare. Ne approfondiremo il concetto. Allora, eh, io mh, noi ci dobbiamo fermare qui perché il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito ed è tirato bellissima giornata bellissima, Ciri, promettiamo. Ci dovrebbe essere ancora una telefonata, no, dopo? Dopo. Allora facciamo una cosa. Io intanto ringrazio anche Filippo Greco che è intervenuto. Ringrazio gli ospiti in studio. Ciao. Sì. Io non non so, c'è sta telefonata, non c'è, c'è chi è al telefono? Vincenzo Liberto. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno, il dottor Vincenzo Liberto. Eh, Dottore anche troppo, mi fa strano. Di... <ride> Vincenzo, allora. buongiorno. Buongiorno Vincenzo Ribetto, ben arrivato in trasmissione a carta e penna. Allora, Grazie. abbiamo fatto un ampio spaccato di cosa vuol dire eh, legalità sì, biblica, no? Sì. legalità biblica Io io ho, chiedo scusa se non ho, ho seguito fino adesso la trasmissione perché sono al lavoro e fuori paese anche, quindi ho capito. tecnicamente non ho modo di ascoltare. Eh no, ma si parlava di <ride> Però... dicevo prima si parlava di di cosa significhi eh, la la legalità dal punto di vista biblico, no? Quello che Gesù Cristo sì. ci ha dato come insegnamenti. Io invece sì. ti chiedo, visto che tu sei un consigliere comunale, os sbaglio? Sì, sì, sì. Sì, perfetto. Allora, ti chiedo come politico, come uomo eh, della società civile che è impegnato in questo momento a dare eh, forza a un comune che ahimè ha i suoi problemi, <ride> quindi sei un consigliere. Ti chiedo invece secondo te, eh, oltre l'aspetto biblico, l'aspetto dei dei comandamenti, l'aspetto sì. eh, cristiano della della della della legalità, un politico si può eh, può prendere eh, dalla Bibbia stessa e farlo proprio Uh, il concetto di di di legalità, di essere legali, cioè di comportarsi in un certo modo all'interno di una asse civica. Sì, ehm io io direi che c'è un, un forte legame, diciamo, fra l'aspetto religioso, anche perché io penso che proprio partendo da quelle che sono uh, i 10 comandamenti, proprio da lì e forse se si eh, nel tempo stimolati a, a a determinarsi in quelle che sono gli aspetti di eh, legalità che oggi eh, sussistono nella nostra società, ricerto sì. sull'abbè se, se la Bibbia menziona il fatto di non rubare anche per l'aspetto sociale, diciamo, il non rubare è una forma di illegalità, eh, quindi c'è questa corrispondenza, diciamo, fra le due le cose. E come punto di vista, voglio dire, no, io che che proprio che proprio dall'aspetto oh, biblico oh, si sia creato proprio l'aspetto eh, diciamo di legalità nella forma sociale, ecco. Vincenzo Cede auspicarci da auspicare che nel futuro ehm, prossimo, cioè a partire dai prossimi giorni, dai prossimi mesi, la politica finalmente prenda visione e eh, di quello che la gente chiede ormai da anni, la legalità, cioè essere eh, persone serie, eh, non soltanto riferendosi alla Bibbia, ma anche a un concetto morale soggettivo personale di ogni di ogni parlamentare, di ogni ministro, di ogni eh, sindaco, di ogni consigliere. Tu pensi che questo possa avvenire, si sta prendendo coscienza di questo, in virtù anche di un non so fin fin quando possa contare, però in vista anche di quello che è successo ieri sera con l'elezione del nuovo pontefice che mi sa che ha dato un imprimato chiarissimo su quello che sarà il suo papato guardi io auspico la figura che ci hanno presentato ieri sera che così a primacchitto eh, direi si è presentata in un modo oh, molto modesto e molto diciamo la portata di tutti, ma uh, avendo sentito quello che è il personaggio, diciamo, nelle sue funzioni eh, o meglio quello che oggi eh, fino a oggi o fino a ieri ha portato avanti eh, dove lui eh, stava, io credo che proprio nella nel suo modo di fare ci sarà un una tendenza uh, verso la legalità quanto riguarda invece l'aspetto politico c'è oggi viene difficile eh, poter parlare di eh, eh, di illegalità all'interno della politica perché ogni giorno eh, purtroppo siamo trastassati notizie che eh, che fanno diviganti, però c'è un che... però all'orizzonte no, è... credo Vincenzo che qualcosa stia cambiando, eh, anche anche dalle cose sì, da quelle fatte. Sì, io io lo auspgo fortemente, anche perché è eh, proprio questo modo di fare che fino a oggi si è posto davanti, vero non questo non è mio compito stabilirlo, bensì sono altre le istituzioni che lo stabiliranno, però oh, Oggi eh, si fa un abbinamento, ossia eh, la gente che non si eh, occupa di politica in generale fa proprio questo abbinamento eh, della politica eh, all'illegalità, all ecco, questo è l'abbinamento con la gente comune e io oh, credo che eh, si debba eh, sostanzialmente intraprendere un'altra strada, cioè quello di far capire alle persone che non tutta la classe politica è uguale, certo, non ho parlato del gonfascio. Vincenzo, io devo fermarmi perché è un fatto importante. D'accordo, io devo fermarmi, è stato molto chiaro, molto esaustivo, perché il tempo purtroppo è finito, siamo addirittura 9 minuti fuori dal palinzesto eh. e quindi dalla trasmissione tra poco mi sfumano, come dicono in gergo, in gergo televisivo. Ti ringrazio intanto per la tua testimonianza. Sì. Ti io auguro Eh, ti auguro e buon lavoro. Me... Mi dispiace, ripeto, non aver sentito l'argomentazione perché sono fuori sede e non ho Non modificato. ti preoccupare, se è stato qualmente chiaro Sarò presente, diciamo, a quella che sarà la conferenza. Eh, ah, ecco, partecipa alla sì. conferenza. Sì, sì, quindi già l'abbiamo detto. Allora, ringraziamo il consigliere Vincenzo eh, Liberto per la partecipazione e se è stato molto chiaro, grazie per essere stato grazie. con noi. Ti auguriamo buon lavoro per la tua professione, ma anche per l'impegno politico. Eh, grazie anche a voi. Buon grazie, arrivederci. Vi ricordo la conferenza di venerdì 22 marzo alle ore 11:00 è 30 tutti al Comune di Cefalù, sale le capriate e sicuramente un argomento importante. La moderatrice, l'avete appena sentite qui accanto a me, la professoressa Lorrana Ollà. Parteciperanno tra l'altro il professor Arturo Oliva e il dottor Mario Lopresti, il pastore evangelico e il presidente del Consiglio il professor Antonio Franco, avremmo avuto il piacere di vederlo in trasmissione, ma per impegni istituzionali non è stato possibile. I consiglieri Vincenzo Liberto e Marco La Rosa e naturalmente vi auguro e ringraziamo anche Filippo Greco Filippo per essere Grego, intervenuto telefonicamente. Lo salutiamo. Grazie, Io vi dà appuntamento anche, anche a domani a Rosmini Saluto gli amici di saluto agli amici Rosmini con eh, Ebrei tra culture e tradizioni. Alla prossima dall'Oriolla è tutto. Allora, grazie a um, Santi Genovesi e alla parte tecnica, grazie a tutti quanti no, voi, no, grazie no, agli no, sponsor. No. Sicuramente oggi non sono stato molto vicino no, agli no, agli no, sponsor no. perché comunque gli argomenti erano tanti e tanti che non mi hanno consentito eh, di parlarne di più, ma lo faremo la prossima settimana. Un grazie di cuore al dottor Toro che è presente a Il AIL, eh, di Palermo che si interessa di leucemie in generale, non scendiamo ai dettagli, se non ci perdiamo eh, di casa e poi della dottoressa Verderame che ha parlato invece di formazione di stage da farsi anche presso le aziende. Da Filippo Glorioso per questo momento è tutto, io mi fermo qui, vi divido l'appuntamento per giovedì prossimo, non prima di avervi ricordato la differita di domenica per chi volesse anche vedere le puntate o sentire le puntate precedenti può andare sul podcast repliche sul sito www.crm-radio.it. Il bombi che entra tutti quanti voi nelle alleanze mi auguro del sole, della bella giornata e perché no, di tante belle passeggiate. Ciao ciao. Abbiamo trasmesso Carte e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Gloria.